40. Mărturisirea mulțumirii pentru darurile lui Dumnezeu și cum părintele care le-a scris acestea se află sub lucrarea Sfântului Duh și o învățătură grăită de Dumnezeu despre ce trebuie să facă cineva ca să dobândească mântuirea celor ce se mântuiesc. Iarăși îmi luminează lumina, iarăși se arată limpede, iarăși deschide cerurile, iarăși sfârșie noaptea, iarăși creează toate, iarăși se arată singură, iarăși mă scoate afară din toate cele văzute și mă desparte de toate cele sensibile. Iarăși, cel ce e mai presus de toate cerurile și pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut vreodată, fără să deschidă cerurile, fără să sfâșie noaptea, fără să despartă văzduhul, nici să înlăture acoperământul casei, se află deodată întreg cu mine, nevrednicu, în lăuntul chiliei mele, în lăuntrul minții mele și în mijlocul inimii mele, o taină înfricoșătoare, rămânând toate cum sunt, lumina vine la mine și mă ridică pe mine dincolo de toate, și fiind eu în mijlocul tuturor celor ce sunt, mă scoate în afara tuturor, nu știu dacă și cu trupul, dar sunt cu adevărat întreg acolo sus, Efeseni 4.10 unde nu e decât lumina simplă pe care, văzând-o, mă fac simplu prin nerăutate. Acestea sunt însușirile uimitoare, paradoxurile ale minunilor tale, Hristoase al meu. Acestea sunt faptele puterii tale și ale iubirii tale de oameni pe care le faci cu noi, cei nevrednici, pentru aceea mă stăpânește frica ta și mă cutremur și mă îngrijesc neîncetat și sunt copleșit foarte, întrebându-mă Cu ce ți voi răsplăti, ce ți voi aduce în locul atâtor daruri, a unei atât de mari milostiviri, al darurilor nenumărate pe care mi le-ai făcut Ne Neaflând nimic în mine, nimic al meu în viață ci toate, văzându-le roabe ale tale, fapte ale mâinilor tale, sunt cu atât mai rușinat, cu atât mai îndurerat și cu atât te rog mai mult să mă învezi ce trebuie să fac ca să-ți ție, ca să-ți mulțumesc, ca să mă aflu, Mântuitorule, neusândit înaintea amfricoșătorului tău scaun, în ziua judecății. Ascultă ce trebuie să facă tot omul care vrea să se mântuiască, dar mai întâi de toți tu care mă rogi. Socotește că azi ai murit, că te-ai lepădat de toate. Socotește că azi ai părăsit lumea întreagă. Lăsând azi prieteni, Rudenii toată slava deșartă renunță totodată la grija celor de jos și ia crucea pe umeri și strânge-o cu putere și poartă până la moarte durerile ispitelor, suferințele necazurilor și piroanele chinurilor, primește-o cu bucurie ca pe o cunună a slavei. Căci străpuns în fiecare oră de sulițele înjurăturilor Și lovit cu dușmănie de pietrele necinstirii Și vărsând lacrimi în loc de sânge Îmi vei fi martor Și purtând cu toată mulțumirea bat jocurile Și pălmuirile te vei face părtaș dumnezeirii și slavei mele De te vei arăta pe tine ultimul dintre toți și rob și slujitor al lor, te voi arăta la urmă întâiul dintre toți aceia, precum ți-am făgătuit. De vei iubi pe vrăjmașii tăi și pe toți cei ce te urăsc și te vei ruga din suflet pentru cei ce te defăimează și vei face bine acelora după puterea ta. Te-ai făcut cu asemenea, te-ai făcut cu adevărat asemenea părintelui tău celui înalt. Matei 5 cu 10 și ți-ai făcut prin aceasta inima curată, și prin ea vei vedea pe Dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut vreodată. Iar dacă ți se va întâmpla să fii și prigonit pentru dreptate, saltă de bucurie că ai dobândit împărăția cerurilor. Și ce e mai mare ca aceasta? Acestea și altele mai multe ca acestea pe care le-am poruncit făle, și învață și pe alții să le facă făle și tu și faceți-le și toți ceilalți care credeți în mine, de voiți să vă mântuiți și vă veți sălășlui cu mine în vecii vecilor. Iar de le refuzați și vă e greu să le primiți și de socotiți că o rușine și o necinste să primiți Și să vă puneți sufletele voastre pentru poruncile mele, pentru ce mai cereți să aflați cum puteți să vă mântuiți și prin ce fapte vă faceți proprii ai mei? Pentru ce mă mai și numiți Dumnezeul vostru și pentru ce mai socotiți prostește că voi credeți în mine? Căci eu le-am pătimit acestea de bună voie pentru voi, m-am lăsat răstignit, am murit de moartea răufăcătorilor, dar o osândirile mele s-au făcut slavă, viața și strălucirea lumii și învierea morților și lauda a tuturor celor ce au crezut în mine. Și moartea urâtă s-a făcut vejmânt al nestricăciunii și al îndumnezeirii adevărate a tuturor credincioșilor. De aceea, cei ce imită patimile mele preacinstite vor fi și moștenitori ai împărăției mele și se vor face și împreună părtași cu mine ai bunătăților mele negrăite, Tainice, în vecii vecilor. Iar pe ceilalți cine nu îi va plânge, cine nu-i va jeli, cine nu-i va uda cu lacrimi din inimă compătimitoare, Cine nu va tângui marea lor nesimțire, pentru că, predând viața lor morții, S-au rupt în mod chinuitor de Dumnezeu. Scoate-mă din ceata lor, stăpâne al tuturor, și mă învrednicește să mă fac părtaș al patimilor tale neprihănite, pe mine nevrednicul și ultimul tău rob, ca, precum ai spus, să fiu și părtaș al slavei tale și al desfătării de bunătățile tale, cuvinte. Acum, prin ghicituri în chip și în oglindă, iar atunci, cunoscând, precum am cunoscut, 1 Corinteni 13 cu 12. Amin.